Hej og velkommen til bogmærket juleedition. Woo! I dag er det den 2. december. Jeg hedder Katrine, og ved siden af mig, der sidder Josefine. Hej. Og hun vil læse andet afsnit af mig og bedste far og så Puk. Højt for jer nu. 2. december. I går fik min bedste brev fra Nisse. Nisse Puk hedder Nissen, og han vil komme og besøge os i julen. Jeg går rundt og har mægtig spændt. Ser du? siger min bedste far. denne hersens nissepok er en gammel knak. vel sådan omtrent et hundrede og tyve år eller deromkring. Gammel og vindtør, som en gren af han. Men du kan stole på, der er krudt i ham. Krudt? siger jeg forskrækket. Hvordan krudt? Ho ho! siger bedste far. Der er spredt i ham. Forstår du? Han er en helt ustyrlig gammel rad. Og så har han en Umanærligt drillepind. Fortæl noget om ham, siger jeg og sætter mig på en stol ved siden af bedstefar. Mm, tja, siger bedstefar og tænder sin krumme pibe. Se, mig har han nu aldrig boet hos før, og det er måske et held, for det er ganske utroligt, hvad han finder på af narstreger. Men jeg ved, at han for nogle år siden boede over på den store gård, der hedder Vist der Ing, og der var han så slem, at folkene måtte flytte. Men jeg tror nu, at det var deres egen skyld, for de var så forfærdeligt glemsomme. Og tænk så en gang, selvom de udmærket godt vidste, at han boede over på deres hylloft, ja, så glemte de nogle gange at give ham lidt grød. Og en nat, da de hverken havde stillet grød eller varm øl op til ham på loftet, ja, der blev Nisse så vred og ærlig, at han gik ind. Og en nat, da de hverken havde stillet grød eller varm øl op til ham på loftet, der blev Nisse Pock så vred og ærgerlig, at han gik ned i stallene og lukkede alle hestene og køerne og grisene og fårene og gæstene og hønsene ud på én gang. Af stad med jer, sagde Nisse Puck til dem, og lav så en masse raballer. Og det gjorde de, kan du tro. Du milde kaniser. Sikke Køerne brølede, hæskene frinskede. Ja, alle sammen lavede de et græsseligt spektakel. Og de dogne og glemsomme folk på gården, hvis der eng måtte ud i nattens mulm og mørke i deres bare natskjorter, og der susede de rundt som en flok spøgelser, mens alle egnens folk kravlede ind under deres senge af skræk, og imens sad påk i luen over hølloftet og lo for noget, mens han slog sig på Jam, Jamen, bedste far, siger jeg så. Jeg troede da, at nisser var rare og flinke og sådan. Ja, jo, siger min bedste far. Det er de som endt også, de kære nisser. Men når man glemmer at give dem deres varme grød med smør og et godt øl, før man går til sengs, ja, så laver de nogle slemme spilopper. Ligesom på gården, hvis der er en. Woop, siger det pludselig ude i mælkerummet. Og da vi går ud, bedste far og mig. Ja, hvad tror du så, vi får øje på? En koffert! En ganske lille en. Ikke meget større end en læsebog. Den står der, midt på gulvet, helt alene. Men selvom der ikke er nogen levende sjæl i nærheden, så ved vi alligevel godt, bedstefar far mig, hvem der har stillet den ind i mælkerummet. Og du har vel også gættet det, ikke sandt? Ja, siger bedstefar. Så har vi ham allerede i huset, gamle Nissepok. Han er nok ude for at hilse på katten, for nisser har altid så meget at tale med katten om. Vi står lidt og ser på den lille kuffert. Du, bedstefar, visker jeg. Skulle vi ikke tage og lave noget grød til ham, mens vi husker det? God idé, brummer bedstefar. God idé, sønneke. Og det gør vi så. En ordentlig portion grød. Og senere på dagen, da det er ved at blive mørkt, og bedstefar og mig giver kørende deres aftensmad, står vi et øjeblik ganske stille nede i stallen og lytter. Hør visker jeg. Der er nogen, der smasker op på loftet. far nikker og blinker til mig. Men sanden ja, siger han. Han er nok sulten, ham nissepok. Det var andet afsnit. Det er heldigt, fordi det er jo den 2. december i dag. Ja, det passer sig godt sammen. Det er skønt. Noget af det, jeg lavede mærke til, var, at der faktisk er sproglig humor i den her. Uh. <laughs> ja. og, og det er faktisk noget af det, der tit bliver brugt i julekalender, fordi julekalender laves til børn. Ja. Øhm, og det er det der med krudt, helt til at starte <laughs> i. At, øh, at der er krudt i ham, som er jo en talemåde på dansk. Ja. Og der bruger man den sproglige humor til at lære børn, at, at det er en talemåde. Og det gør de præcis i den her. Ja, det betyder, at der er ja, i næsten. Så det var, det var ret sjovt, at det lige var, var et emne, der var oppe. Jeg synes også, øhm, det er sådan meget hyggeligt, hvordan bedstefaren er lidt ligesom julemanden. oh og ja, jo, han har altid en god historie i ærmet. Og så elsker jeg, hvor tit det bliver nævnt. Altså, det er kun 2. december, og vi har altså hørt om den her krumme pibe et par gange efterhånden. Ja, det er meget hyggeligt. <laughs> Og nu er vi jo også kommet lidt nærmere ind på nisser. Og det synes jeg er spændende. Jeg elsker nisser. Altså, jeg elsker nisser. Men det der med, at hvis man ikke giver dem deres grød og deres øl, så, så, kommer, man, ja, så kommer man i problemer. Ja. Stillede du grød op til næsten, da du var barn? Jep. Stiller du stadig grød op til næsten? Yes. Det var godt. Ja. Men ikke et sted, hvor rotterne kan få det. Fordi vi kender jo alle sammen... Den der sang, og rotterne dine, og de så og de svanser. De der trælse rotter. Og det går ikke. Nej, det er rigtigt nok. Stiller I grød op til næsten Og det... så vil vi gerne se det. Ja. Ja, altså jeg må nok indrømme, at der er sket det, at jeg spiser ikke grød hver dag i december. Nej. Men jeg gør det den 23. Og der stiller jeg altid grød ud til næsten Det var godt. Ja, så det vil jeg bare lige sige, at man behøver jo ikke at gøre det hver dag længere, fordi der er ikke så mange gård. Nej, det var ikke det, jeg ville sige. Der er ikke så mange dyr på gården længere, at de skal tage sig af. Altså, deres løn er faldet lidt. Ja, deres løn er faldet lidt. Ja. Vi har ikke engang en hund mere. <laughs> <laughs> Jamen, så er der fluerne. <laughs> ja, præcis. Øh, og man skal jo ikke glemme nisserne. Nej, så bliver de også frede. Det er jo det. Så den 23. der får øh, næsten grød hjemme hos mig. Det var godt. Yep. Så sætter vi bogmærket her.